اصون اري بمال لا اودنسو لا باه کلله خو بعضله زی فلي و للماللی ان او دا په اکسی ان اوود ب محتالي یا ان او دا دعا یې کې دعا والا جایز دي کنه دعایې کې دعایا او دعایې کې دعا تخفری خبري قدر کا او دا هم سيدیو او ديه کې او دا او ديه کې او دا او ديه کې او دا هم ديته اوس یې لګوم ته ورته حسن څه وي اسون او ارزې قل عزت بچ کوم به مال په مال سره لا او دنسو عزت لګند کوم نخلاص خرابون مال خدای لاخ خری دنن بهې سبب نه دي پدې مار څو سړی تند رچې چې ضرب ګی عزت را دي خپل موټر ځان لگاوه جینې په خپل طرف په بي اعتماد نه کې ځان نه بکړي چې د سړی چې وستنه کې به مخکې څېټوالا کڼ کېږي وروست کې نه به دڅېټوالا اسونو ارزې به لا او دنې سو اځام چې سړی تاریک مولا نور خورور کې نه غړې راغې عزت کاری مورن برابری دکی چی دیر آرابی تومنے نی کری نو کاری برابری او و سرومی کاریسیس نی خبر آتا دا دیکیس شک نشتی آسون و عرضی کغریبو می اختل کاری والا کئی بوزی ہے پس داس زالنے او پند دے زینو آسون و عرضی بی مالن لا او دنسو لا بارک الله بادل رزق المال الله دی برکت وانه چی پس د خرابیدل د عزت نه په المال په دی مال کې خدای ما په تند دلوډه چی عزت نه کېږي خدای رغه په خریو سره دغه ډیره زبنده او تر اطلابات دی او تر نو بس جو ماکه چې تویزای یا د پوره چې تویزای ورته کېنه کوردان کړئ دی باندې باجانات کوردان او خزيته کور سره کوردان نه کنه چې قرآن کوردان او چې قرآن اسونو ارز بی مالین الا اذن نسو لا بارک الله بعدل ارز فل مالی دا زول کیتو احتالو للمال ان اوذا فاکسبو زچل کو مال تک ختم شي نو نور غټم نور تکو ما دا ما نور غټم نور غټم نور غټم ولستو للرز ان اوذا بمحتالیه ان اوذا او <اقلت> نه مزه عزت می لار شي به محتالين او استدویر نکوم چې عزت می جو چې عزت خراب شي امبري دا دي زنه اوس لري کويګه مال کا ختم شي نور به وګه دا چې عزت ختم شي به سکوم بیا ډول طلب کوم نه تهو تاړو هیل کوم نه زه کوشش دا کوم چې عزت خراب نشي پهhto متل دیورې دې تاسو سا وری دي ریکدا تن غخي می پري کې پروانيش ته د عزت خیال می ساته ملک د پختو ده کده تن غوخي مې پرې اکړې پروا د عزت خیال می ساته ملک د پختو ده عزت ته نه خراب وي هاي خدای خیر وکړي احتالو للمال ان اودا فاکسبه ولسط للعرض ان اودا بمختار ابو ذئب الحذلي وريدي وته جللو دي لشاتي نه اوې مي انې لریب دالا اعتزازه او عزلمیتشابد زپاره الف تکله تممت الله تنف نفس راغې بتون ادارره غبته بر کههون ننفسو راغې تون اداره غب تهوه اضا تو و وي شاګان شیش اگر خبر آره کلی که دکار شروکو او غریبی دکار سنیه طول مرستا مساله ده و ده کور که کده اسنی خوچ روزی اسی در د دی پا دی غارو باری ڈالدو باری غاری که دا بری تو مغارو که چه بار روزی چه ایو جو اسی چر بو خارو از ماسکی بتا دشمن با قدر نخوش آرگیا حیال و ساته بود شایر تاوره و تجلد کلا کواله په زور باندې ثابتول زمانی شامتین او دشمنان وته پوری هی می خیم وتا چې انی لریب الدهری چې زه دو مصیبتونو د زمانینا لا اتزعذو همت نه بایلم همت نه بایلم کته نو نو کمزوري کیګم نو نری دکیګم نو ارانګه خیر اگر کړه مغو بس هلته دشمن ته ودان کته دخ کاره کوي غواړی کوم دی به دی اوه اګه تا دې کوټر نه وینې چېل میات کړه ول تکي اده کې وبدي اسکول نه ځک اسکول سره کتاه پبل اسکول دې اده کې او زې ډیر خورلې شوی دې دبلو چت شه ترپځبه یې تان راو پس کوټر باندې هغه یې ورواچو دا چې ډیر ګډ ور شو کو تسې مزور ورک کنه چې سوایامه ما الله تعالی ورځو دې ته دا وایي چې سم زبردست په پوری لاړو چې موږ دې درس ته راکوي کې چل نه راځي مې شیروان دې کول غلا مې اوس کار سي خو غیرت پر راکاږه دي ديو په نهضه دي تاسو چټچو بالکل دا دي زوایه وراونو ورته مې را دي ګړی بشته نه کنه را کوم وو تجلدی لیشامتی ناوریهی می انی لری بيدهر لا اتزعو و اذل منیۃ انشبد ازپا رہا کله چمر نکو نه حق کلون الفیت کنت تمیمت اللاتن بیا بم می هر تاویز چ فائدہ بدل لرن کی علکه مر په تعیزون نه یاريږي خاص چې ته تعیزون وکاي چې مرګ وځي مرګ کیږي نو ګونه خاښ دننه وځي ون وان نفس راغباتونو او نفس دې نه دا رغبت کې اداره غبطه کله چې ته دل رغبت دې نه هغه ورкай چې ته وه اتہ ګینټي وه ګینټي دې مته ګینټي کتن صبرېګم موږ اذکر ولرسي چې وه ګینټو نه کته قوم نه اتہ ګینټي اکر نه وای و اِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ کَلَچ دَا نفس او پس کوړی کی, کی لګتر او تقنو دی بیا گزاره کی بیا سفر کړي اے جاسکی ان نفس متیہتن هندہ کیپتا فبیا او هندہ رکیبت کا نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی په سورځه خبره کی سورې کی در باندې خرابې کته شی به کړی ان تحمله شبا علی حب الرضاع و ان تفطمه ینفطمی کته تا کو ګور نه کړي نفس پشانده د ماشوم دی سللګه نو ان تحملو کتی دغسې پردي د پونه سبر نو نو شب به دی وانې کېله خوب ضا په می نه د پایاس باې بر به لبي کوي او را منډه به کې موور خوا یوه کوه پس یاد کو چېت نو او توفتې ین په تیې او قط کله چ کې لګې د در کله او سرغ یانان ل بهو کله طورې وورې بهوات چې سختې چې بس بیا به کټ شي بیا نه را دا مثال د فشان ماشوم دی ماشوم چې خیالې نه ساتې جو بس ب بی خیالهي بیا به دغه دې او چې دغه کو چې داغ کېږي دا ننفس هم چې بس پردي دغهې نو خاببیږي او چې دغه کو نو دغه کېږي ل ح دغه کوواي چې دغه د باندې نه شي بکه چې دغه شي د باندې نو بیا بهګړی دغه به شي بیا ب ډیر دغه شي لکه نو دغه کووایم سامي دغه کو چې بس دغه کېږي نه په دی نهېږي ننفسکتې پلیتهمیلو شب بالا حب الرضاع وإن تفتمه ينفتمي